24. Сирота Енні була фанаткою бейсбола, і теплі літні вечори вона проводила здебільшого в себе в наметі, прослуховуючи перебіг ігор клубу «Файр із Колумбії, що грав у нижчій лізі. «Колумбія. Місто в Південній Кароліні». Вона тішилася, коли одного з їхніх гравців відправили в «Рамбл Поніс» – дабл-А франшизу в Бінгемтоні. Але їй завжди шкода було їх втрачати. «Дабл-Ей» – другий рівень нижчої бейсбольної ліги США. Коли гра закінчувалася, вона могла трохи поспати, тоді прокинутися, налаштуватися на шоу Джорджа Олмена і послухати, що діється в місті, яке Джордж називав «дивовижний світ дивини». Проте сьогодні їй було цікаво, що там із хлопцем, який вискочив з поїзда. Вона вирішила пройтися до управління шерифа і спробувати щось довідатися. Вони, напевніше, не пустять її всередину, але іноді Френкі Поттер чи Білл Віклоу виходять покорити на алею, де вона тримає надувний матрац і запаси. Вони могли б розказати, що там мали, якщо вона гарно попросить. Зрештою, це ж вона його вмила і заспокоїла, що й породило інтерес. Шлях від намету біля складів проходив через ліс у західній частині міста. Коли вона йшла на алею, щоб переночувати на своєму надувному матраці, чи всередині, якщо прохолодно, зараз вони їй дозволяють за те, що вона допомогла Тімові з його банером, то обходила «Діамант» місцевий кінотеатр, де в молодшому і трохи нормальнішому віці бачила багато цікавих фільмів. Старий «Діамантик» стояв зачинений останні 15 років, а паркінг позаду нього обернувся пустирем з бур'янів і золотушника. Там вона зазвичай зрізала і йшла вздовж цегляної потрісканої стіни старого кінотеатра Дохідника. Управління і Маркет стояли по інший бік Main Street, а Алея, так вона собі думала, пробігала між ними. Цього вечора, щойно Енні зібралася зійти зі стежки на паркінг, вона побачила, як якесь авто повертає на Pine Street. Тоді ще одне, і ще три фургони впритул один до одного. І хоча насувалися сутінки, у них навіть габаритні фари не світили. Енні стояла між дерев, спостерігала, як вони заїжджають на стоянку, яку вона саме збиралась перетнути. Автівки, наче в одному строю, повернули і зупинилися рядом, на саме в бік Пайн-стріт. «Так, наче їм може знадобитися швидко забиратися звідси», – подумала вона. Відчинилися двері. Вийшло кілька жінок і чоловіків. Один із чоловіків мав спортивну куртку і гарні штани зі складкою. Одна з жінок, старша за інших, була вдягнута в темно-червоний костюм зі штанами. Ще одна мала на собі квітчасту сукню. В однієї сумочка. В чотирьох інших жінок – ні. Більшість були вдягнені в джинси і темні футболки. Усі, окрім чоловіка в спортивній куртці, який просто стояв осторонь і спостерігав, рухалися швидко й смислено, наче на місії. Енні вони здавалися військовими, і це враження за мить підтвердилося двоє чоловіків й одна з молодших жінок відчинили задні дверця та фургонів, з одного чоловіки дістали довгий сталевий ящик, з іншого кобури, які жінка роздала всім, окрім чоловіка в спортивній курці, іншого чоловіка з коротким білявим волоссям і жінки в квітчастій сукні. Відкрили сталевий ящик, з якого дістали кілька довгих видів зброї, але не мисливські рушниці На думку Ені Леду, це була зброя для шкільних стрілянин Жінка в сукні запхала невеликий пістолет собі в сумочку Чоловік біля неї засунув трохи більший собі ззаду за пояс, а поверх накинув край футболки Інші повставляли зброю собі в кобори Вони скидалися на диверсійну групу та вони й були диверсійною групою. Енні не бачила інших пояснень. Людина з нормальною кебетою, наприклад, така, яка не отримує вечірніх новин від Джорджа Олмена. Мабуть, так і продовжила б спостерігати, безсило і розгублено, загадуючись, що заради усього святого групка озброєних чоловіків і жінок може робити в сонному містечку в Південній Кароліні, де лише один банк, та й той у ночі замкнений. «Людина з нормальною кебетою, мабуть, дістала б мобільний і набрала 911». Енні проте нормальної кебети не мала. І вона повністю розуміла, що ці чоловіки і жінки, яких принаймні десяток, а може й більше, замислили. Вони не приїхали в чорних позашляховиках, як вона очікувала, але вони тут через хлопця. Звісно ж, через нього». Варіанта дзвонити 911 і попередити людей в управлінні в будь-якому разі не було, бо вона б не носила з собою мобільний, навіть якби могла собі дозволити таку розкіш. Мобільники опромінюють тобі голову, це будь-який дурень знає, а ще через ці апарати тебе можуть вистежити вони. Тож Енні пішла далі стежкою, тепер уже бігом, доки не досягла заднього фасаду перукарні через дві будівлі. Розхитані сходи вели до квартири на горі. Енні щодуху піднялася ними, підтримуючи сарапе і довгу спідницю, щоб не перечепитися і не покотитися вниз. На горі вона загрюкала в двері, доки зарваною фіранкою не побачила Корбета Дентона, що сунув до неї, несучи перед собою здоровенне пузо. Він посунув фіранку і визирнув назовні, лисою макітрою відбиваючи світло від закаляної мухами круглої люстри на стелі. «Енні?» Що ти хочеш? Я не дам тобі нічого їсти, якщо ти. Там, якісь особи! видушила вона, віддихаючись. Могла б сказати люди, але особи звучало набагато грізніше, принаймні для неї. Припаркувалися позаду діаманта? Е-ні, йди собі. У мене немає часу для твоїх дурниць. «Хлопець, я думаю, ті особи хочуть напасти на відділок і забрати його. Думаю, може бути стрілянина». «Що ти бляха несеш?» «Будь ласка, барабанщику, будь ласка, у них кулемети здається, і той хлопець він дуже гарний». Він відчинив двері. «Ану дихни!» Енні вхопила його за сорочку піжами. «Я не пила 10 років, будь ласка, барабанщику, вони прийшли по хлопця!» Дентон шморгнув носом, спохмурнівши. «Не пахне. У тебе галюцинації?» «Ні!» «Ти сказала кулемети. Маєш на увазі автоматичні рушниці, як r 15 Барабанщик Дентон начебто пожвовішав. Так. «Ні, не знаю, але в тебе є зброя, дістань її!» «Ти геть здуріла!» – сказав він, і тоді Енні розплакалася. Барабанщик знався з нею більшу частину життя, навіть зрідка ходили разом на танці, коли були набагато молодшими. Але він ніколи не бачив, щоб Енні плакала. Вона реально вірить, що щось відбувається, тож барабанщик вирішив, що ну к бісу. Він же просто робить те, що робить щовечора. Тобто просто роздумує про безглуздість життя. «Ну гаразд, ходімо подивимось». «А зброя? Ти візьмеш зброю?» «Та чорта з два, я ж сказав, ми просто підемо подивимося». «Барабанщику, будь ласка!» «Подивитися», – сказав він. «Це все, на що я погоджуюсь. Ідемо чи ні?» Не маючи іншого вибору, сирота Енні вибрала йти. 25. Господи, милий, що це таке? Слова Венділу нали приглушено, бо рот вона прикрила долоною. Відповіді не було. Вони всі вражено дивилися на екран. Люк, як і решта, завмер водночас від подиву і жаху. Задня половина задньої половини, палата А, овочебаза, виявилася довгою кімнатою з високою стелею, що нагадувала Люкові якесь покинуте фабричне приміщення, де в кінці зазвичай відбувається стрілянина у фільмах, які вони з Рольфом любили дивитися ще тисячу років тому, коли він був справжньою дитиною. Її освітлювали флуоресцентні лампи в дроті, який відкидав тіні і надавав палаті похмурого підводного вигляду. Були довгі вузькі вікна, вкриті грубішим дротом. Жодних ліжок, лише голі матраци. Кілька з них лежали в проходах, кілька перекинулись. Один, наче п'яничка, стояв спертий на голу бетонну стіну. Він був закаляний якоюсь жовтою мерзотою, схожою на блювоту. Довгий жолоб, наповнений водопровідною водою, тягнувся вздовж однієї зі стін, на якій виднілося гасло Вирятівники! Гола дівчинка в самих брудних шкарпетках присіла над цим жолобом, прихилившись спиною до стіни і спершись руками в коліна. Вона випорожнялася. Пролунав той тріскучий звук тканини на телефоні в кишені Морін, де він, напевно, був приклеєний, і зображення ненадовго зникло, коли щось прикрило щелину, крізь яку прозирала камера. Коли зображення знову з'явилося, дівчинка йшла собі геть, наче п'яна, а її лайно неслося жолобом. Якась жінка в коричневій уніформі-прибиральниці рінсенваком відмивала ще якусь чи то блювоту, чи то лайно, чи розсипану їжу, чи бозна що. Рінсенвак – марка правослових мийних пилососів. Вона побачила морін, помахала їй, сказала щось, чого не було чутно не лише через рінсенвак, а й тому, що овочебаза була психушкою, переповненою сумішшю голосів і криків. Якась дівчинка крутилася колесом уздовж нерівних проходів. Хлопчик у брудних штанах з прищами на обличчі і вимащених окулярах, що з'їжджали з носа, пройшов повз камеру. Він викрикував «Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!» і бив себе по маківці в такти з кожним наголошеним складом. Люк пригадав, як Каліша говорила про хлопця з прищами й в окулярах. Це було в його перший день в інституті. «Таке враження, що Піті вже цілу вічність немає, хоча забрали його минулого тижня», – сказала тоді вона. «І ось цей хлопець!» Те, що від нього залишилося. «Літл Джон», – промовив Люк. «Здається, це його прізвище. Піт Літл Джон». Його не почули. Усі дивилися на екран, ніби загіпнотизовані. Навпроти жолоба для виведення було довге корито на залізних ніжках. Біля нього стояли двоє дівчат і хлопчик. Дівчата долонями зачерпували якусь коричневу мерзоту собі в роти. Тім, який не міг повірити, що бачить таку огидну чудасію, подумав, що це схоже на Мейпо, вівсянку з його дитинства. Хлопчик згинався і занурював обличчя в ту квашу, тримаючи долоні по краях і клацаючи пальцями. Кілька інших дітей просто лежали на матрацах, витріщалися в стелю, а на їхніх обличчях трималися татуювання тіней від дроту. Коли Морін підійшла до жінки з Рінсенваком, мабуть, щоб зайняти її пост, картинка зникла і знову все посиніло. Вони чекали, чи не з'явиться знову Морін у своєму вольтерському кріслі, можливо, щоб ще щось пояснити, але більше нічого не з'явилося. «Господи, що це було?» – запитав Френк Поттер. «Задня половина задньої половини», – відповів Люк. Він був білий, як ніколи. «Що за люди тримали б дітей у такому?» «Монстри», – відповів Люк. Він підвівся, тоді торкнувся рукою голови і ледь не впав. Тім підхопив його. «Ти нормально? Свідомість не втратиш?» «Ні, не знаю». «Мені треба вийти, подихати свіжим повітрям. На мене ніби стіни напирають». Тім глянув на шерифа Джона, той кивнув. «Виведи його на алею. Подивися, щоб йому краще стало». «Я з вами», – сказала Венді. «Усе одно треба, щоб я відімкнула двері». На дверях у дальньому кінці зони утримання великими білими буквами було виведено. «Аварійний вихід. Спрацює сигналізація». Венді ключем зі свого кільця вимкнула сигналізацію. Тім однією долоною натиснув кнопку, а іншою повів Люка, що йшов уже нормально, але все ще був смертельно блідий на алею. Тім знав, що таке ПТСР, але бачив таке лише по телевізору. Тепер він міг зріти це наживо у хлопчика, який ще й голитися не буде років три. «Лише не наступіть на речі Енні», – сказала Венді. «Особливо надувний матрац». «Вона вам не подякує». Люк не запитав, що на алеї роблять надувний матрац, два рюкзаки, візок із супермаркету на трьох колесах і скручений спальний мішок. Він повільно побрів у бік Мейнстріт, глибоко дихаючи, і зупинився лише раз, щоб зігнутися вперше з руками у коліна. «Краще?» – запитав Тім. «Мої друзі їх випустять», – відповів Люк, не розгинаючись. «Кого випустять?» – сказала Венді. «Тих». Вона не знала, як закінчити. Це й не мало значення, бо Люк її ніби не чув. «Я не бачу їх, але знаю. Не розумію, як, але знаю. Думаю, то все Ейвестер, тобто Ейвері. З ним Каліша і Нікі, Джордж. Боже, вони такі сильні, такі сильні разом!» Люк випрямився і пішов далі. Коли спинився з краю алеї, шість вуличних ліхтарів на мейн-стріт загорілися. Він вражено глянув на Тіма з Венді. «Це я щойно зробив?» «Ні, дорогенький», – легко всміхаючись сказала Венді. «Це вони за розкладом. Ходімо назад усередину. Тобі б краще випити трохи коли з запасів шерифа Джона». Вона торкнулася його плеча. Люк скинув її руку. «Стоп!» Безлюдну вулицю, тримаючись за руки, перетинала пара: чоловік із коротким білявим волоссям, жінка в квітчастій сукні.